Питавши їх щось по-російськи і показавши американцям їхню цілковиту безпорадність, але попов не міг цього зробити, бо сам навів мене на шміта, і йшлося йому не про вислужування перед американцями, а про повернення на батьківщину своїх предків. А після вдалого закінчення операції з шмітом, йому обіцяна посада перекладача в бергіш Гладбаху і згодом вирішення питання про повернення. Отже, Попова я не остерігався. Він стояв між мною і Сейфсом, затуляючи маленького підполковника своєю масивною постаттю, та я не дуже й додивлявся до американця. Мене цікавив у цю хвилину тільки цей нащадок донських козаків. Жодна жилочка не здригнулася на обличчя Попова при появі цибатого шміта в натовпі репатріантів. Мабуть, довге сидіння в таборі для інтернованих притупило його почуття, і позбавило звичайної людської вразливості, тому він, здається, не помітив ні занадто блідих лиць німецького подружжя, ні вишуканої простоти їхнього одягу. Та коли слідом за шмітом спеціально визначені нами хлопці понесли їхнє майно, навіть незворушний попов по слонячому затупцював між мною і сейсом і крізь зуби вилеївся на незбагненні канадсько-російсько-козацькій мовній «суміші» якої б не розплутати ніякі найперевченіші лінгвісти. Було там про Бога-Маті, про Марусю-Гоп і про щось заокеанське, чого я при своїй офіцерській недовченості зрозуміти ясна річ не міг. Але цілком виразно відчув, що в даному випадку навряд чи доречена така мовна суміш. Тут потрібен чистий словесний продукт фронтового взірця, коли суб'єкт і об'єкт матюка – Точно визначені, і кожен матюк лягає в ціль, мов куля досвідченого снайпера. Здавалося, все ми передбачили з Гером Шмітом Кузнецовим, та зовсім полишили за увагою його арійські звички і юберменшівське хамство. Бирку з прізвищем Кузнецового він за стрічку свого капелюха втулив, але в душі лишився все-таки Шмітом. Ішов собі руки в брюки. Його фрау, дибала за ним німецька жінка, не пхається поперед свого чоловіка, телепаючи легенькою лакованою торбинкою, а майно їхнє цурпелила чорна кістка, раби-перемозці, нижча раса, яка тільки і здатна до такого прислужництва. Майно було таке – три велетенські кофри, по два чоловіка на кожен, тоді з півдюжини валіз і пакунки, вдалі, мабуть, цитра фрау мід у дерев'яному футлярі, позяцькованому перламутром і мідними бляшками, а тоді щось ніби інструменти для цілого симфонічного оркестру, футляри і футлярчики, скрипки і контрабаси, плейти і валторни, пищалки і тромбони. Ми з Поповим здогадалися, що Гершміт тягне за собою не кларнети і фаготи, а свої дорогоцінні рукописи. Але що можуть подумати американці? І що взагалі скажуть вони про цього підозрілого типа, який невідміну від усіх не тримається за своє майно, як чорт за грішну душу, а тупий, ніби прибув сюди для променаду? У нас при нашій революційній пильності перший ліпший сержант одразу б ухопив такого діяча за шкірку і поцікавився, чим займалися його батьки до 17-го року. А що буде тут? На щастя, американці твердо дотримувалися принципів президента Рузвельта, які він проголосив при вступі Америки у війну. Свобода від матеріальної нужди і свобода від страху. І Їх не цікавило. Хто, скільки і чого вивозив з Німеччини, і всією своєю поведінкою вони показували, що люди не повинні боятися, що хтось стане відбирати в них їхнє майно. Сейс і його офіцери, звичайно ж, помітили дивовижний караван та Кузнецова, але це викликало в них тільки здорову заздрість і схвальні вигуки. Справді, велика нація, але все ж неповноцінна, раз вона позбавлена почуття пильності. Шмітами ми благополучно відтарабанили, з гемора приїхав Йотков, тиснув нам руки, прилічував милості від начальства, попов, моїм офіціальним перекладачем у ж гладбаху для мене самого вже десь кують орден. «А що від дураса?» – поспитав я. Дура заліг у сплячку і смокче лапу», – засміявся Йотков.